Rétakör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a D89. es számom. Boldogságot kívánok a kedves rádió hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Mai krétaköradásunkban a hivatalosan tegnap befejeződött Sziget Fesztiválról, Sziget jelenségről fogunk beszélni, Bányai Gézával. És kérnénk Önöket, hogy amennyiben véleményük tapasztalataik vannak az ottani műsorokkal, magával az egész jelenséggel, Kapcsolatban akkor Krosz legyen szélesek, osszák meg velünk a 489.09.99-es telefonszámon, illetve 0632-28.98.0 számon erre az utóbbira SMS-t is küldhetnek. Hát, őszintén bevallom, én életemben most voltam először a szigetem. A hétvégén a rádió bejelentkezéses műsorában egy két órán keresztül Bányai Gézával volt egy Eszem Iszon nevű műsor, ugye? Ahol ja. elég sok vendég is volt Egyedül nem, se nem ettünk, se nem ettünk Csak beszéljük, ezt, beszélj, ezt, ezt tanulsítottam tényleg, hogy, <gül> <gül> hogy semmiféle gyakorlati megvalósítás Mindenki nem sikerült <gül> Semmiféle gyakorlati megvalósítás nem sikerült a műsor alatt bár az igaz, hogy az egyik kezös vendégünk akinek a programja ott a szigeten az volt, egy egészségmegőrző program, hogy együnk naponta háromszor gyümölcsöt azok utána meghívtak és oda mentünk és almáztunk szilváztunk meg alma levesztünk különféle variációkban, amit tényleg nagyon ízletes és finom volt nem tudom önök közül ki, hányan hányszor mennyi időt töltött el a szigetem. Én, mint mondtam, az előbb életemben először voltam. Nem vagyok százszázig biztos benne, hogy nekem ez egy pozitív élmény maradt. Ez nem kritika, nem csak lehet, hogy a, a kor különbség, vagy a generációs különbségek miatt, ha bár ugye elég sok idősebb is, idősebb korosztályba tartozó ember is volt ott. Nekem megmondom őszintén, hogy oké, leszámít a természeti körülményeket, hogy az eső meg a hasonló dolgok, hogy mit mivel a Földdel. Nekem nagyon szavaró volt ez a hatalmas nagy kosz. Hát ez a, a poénja. Ez már Woodstockban is így volt. És, és akkor ládasúl latrinák voltak, vagyis budik voltak. Gödröket ástak, és ilyen fabudikat állítottak föl. És ut utána el kellett ásni a trutymot. Én azt értem, de mindenképpen hozzá tartozik, úgymond, most nem is tudom, azért teszem idéző jelbe mondom ezt a szót, hogy a kultúrát szórakozáshoz hozzá tartozik, hogy azokon a helyeken, ahol ö, szórakoznak, táncolnak, buliznak, zenét hallgatnak, ott óhatatlanul, amikor vége van, ott egy hatalmas térdig álló üveg papírhalmazba, meg sörös halmazba kell az embereknek lenniük. Ugyanakkor azt is elismerem, tehát el kell, hogy mondjam, hogy a nap folyamán, tehát szemmel láthatólag rendkívül nagy erőket mozgósítottak a tisztaság megteremtése érdekében a, a szervezők, tehát az ott közönműködők. Tehát hozzátartozik ez, ez egyik az, hogy van egy igényes zenekar. Az igényes zenekar előadáshoz és zenéhez hozzátartozik minden esetben az, hogy igénytelen nem a közönség, hanem a viselkedése, illetve a, a cselekvése. Nem, nem egy kicsit ez egy olyan, olyan, olyan mintha minősítené sok esetben magukat a halogatók is. Arról is beszéljünk, majd később mi rátérünk, hogy milyen italos állapotban történnek ezek az események. Nem igénytelenség ez? mert hogy Erlóz Zoli többet tudna mondani, csak ő most odaül oda állt, ül a Fal másik oldalán, és bejöhetsz. És lehet, hogy azt gondolja, hogy na, ez a vén öreg kopasz Gyula itt, mit szövegel annyit. Na, én voltam többször a szigeten, én először voltam úgy, hogy a rádióba csináltam műsort, én két, kétszer voltam úgy barátokkal együtt, kíváncsiságból, hogy este mentünk, amikor vannak koncertkoncertek is, Nekem igazából más ö, okozta problémát, mert valahogy azt én ö, hallgatólagosan elfogadom, hogy ez a fajta alkoholizálás, meg, meg a sárba való tapicskolás, ez hát mondjuk a feelinghez ott hozzátartozik, függetlenül attól, hogy, hogy narhára nem kívánom magamnak, és szerintem is egy kicsit olyan izé, de valamit kifejez, engem rosszabbul érint az, hogy szerintem nagyon kommerszé vált az egész. És különösen akkor döbbentem meg, amikor ez a, szívil, ez a sziget annak idején, ez egy olyan kvázien ilyen woodstockként indult, ami hát egy ilyen nagyon ilyen rokkos, ilyen jó dolog. És hát amikor Pepsi sziget lett belőle, akkor kiderült, hogy kilógaló láb itt valami egészen komoly vállalkozás húzódik meg mögötte. És ettől kezdve Hát én roppant gyanakóvá váltam, és ez a gyanakvásom nem alud ki azóta sem, mert én úgy látom, hogy ez egy pénzgyár tulajdonképpen olyanokra, akik a szalfiataloknak a bevonása, hát konzumálása. Hát nézzük akkor egy fiatal embert itt mellettünk. Zoli, te hányszor voltál eddig a szigeten, amióta a sziget van? csatlakoznak hozzád, Gyula, mert tavaly voltam kint először három napot, abból kettőt őriztem a, a civil rádiónak a, a, sát, a sátrát, úgymond. Egy napot tudtam ott kint lenni, egy pár órát töltöttem el, de hát akkor is csak bolyongtam ott össze-vissza a, a színpadok között, és nagyon nem találtam magamnak olyan zenét, amit meghallgattam volna hosszabb ideig. Az, ez az év volt szerintem olyan túlzottan ö, zenekarokkal amik számomra tetszettek nagyon sok ilyen nem volt egy napot voltam kint ugyanígy a civil rádió segítségével hát ö, hat órát voltam összesen kint a vasárnapi napon, egy zenekart tudtam végül is meghallgatni, ők nagyon tetszettek de hát hogyha azt, nekem kellett volna finanszírozni ezt a jegyárat, akkor biztos hogy nem mentem volna ki miattuk sem. Nekem lenne egy kérdésem, hogy itt tényleg generációs elmaradottságomról van ez szó. Amelyek, ah, az biztos. Az igen. biztos, oké, okay, köszönöm, hogy lenyugtáztuk. Örülök, hogy ilyen jó kis társam van. <gül> Én direkt végignéztem annak idén a ki kínálatot. És ott a hatalmas nevek voltak egymás után. És most megnéztem a mostani kínálatot, Hát hármat vagy négyet ismertem. Hát itt meg? is volt főülülőjüti fák, meg mit tudom én, komoly, nagyon most, komoly most, zenekarok most, voltak. Most, most tényleg Zoli, vagy, vagy valaki mondja már nekem. Tehát én én Korda gy György is. Na de most én vagyok elmaradva a zenei ismereteimben, hogy tényleg az igazán nagyok, akik mondjuk, hogy a Husztoki kínálatot nézem, ott felvonultak, és itt a szigeten meg, oké, mondjuk LGT, meg a Színadok meg hát más nem, nem is nagyon ismerek már. Most én vagyok elmaradva, vagy talán, hogy nem olyan nagy cápákat hoznak ide? Szerintem részben vagy csak elmaradva, mert nekem így a szigetet kivéve a többi kisebb fesztivál, beszéljek a Hegyalja Fesztiválról, az efo tról, most volt ugye idén az elsőnek a fesztivál. És ezek mind, még hogyha kisebbek is, de egy-egy olyan nagyobb sztárt hívnak meg a közönségnek, akik tényleg szerintem nagyobb nevek, mint hogyha felsorolnám a Szigetnek a nagyszínpadon most fellépő zenekarok közül is szerintem bármelyiknél nagyobbak. Itt most melyik volt a legnagyobb név? Sined a Kanar. Hát nem tudom, én nem ismerem sajnos a zenekar, ja, sőt a nagy Mert nagy színpadon... az meg már látod, milyen érdekes? Az meg már túl öreg. Mert 40 éves, én, nem én nem. olvastam róla, 40 éve. Nagy színpadon egy zenekar tudnák említeni, az is egy hazai zenekar, az elgétén kívül még az a tancsap, de amit én szívesen megnéztem volna, de azon kívül engem ezek a, úgymond ugra-bugra zenekarok. Én nekem ez annyira nem az én stílusom. És sokan vannak így, de szerintem a magyar rétegnek, az, aki ilyen zenét hallgat, annak szerintem a, sokkal kevesebben voltak kint. De csak a voltak kint legtöbben. I igen, mert... Legalább el... 80 külföldi volt. Mert sajnos ar arról szól, hogy hát most már nem magunknak szeretnénk ezt a fesztivált megrendezni, hanem inkább a külföldieknek, és ők meg viszont erre a zenére völők. Viszont, hát, én elárulom, ugye? Hát, ugye, is a beszélgetéseinkből sejtjük a kedves hallgatók, hogy azért én elég ilyen ezoterikus vallási beállítottságú egyén vagyok, de hát be, be, bevallom őszintén, hát én ilyen Jimmy Henry, Black Szabad, meg egyebek, de perin nevelekedtem föl, uh -huh. és keresem most is azért ezt a hát, hangulatot. Csak a a lehet, le... hogy a temetőbe kéne kiállítani <gül> többször. Azért egy kicsit azért ezzel pontosítanák, mert ezek tényleg elég nagy nevek, de viszont manapság Magyarországon elég elterjedt lett ez a Tributben zenekarokra hallgató Á, de név. Lehet, hogy hasonló nagy nevek, hát ilyen, ilyen Doors Tribute, ami olyan, hogy Igen, Doors volt, triáció. például az ABCD uh -huh. a CDC-nek ugye a Tribute és szerintem valamelyest tudják adni, mert ezek Na az de, emberek mind profi de zenészek. De ma, miért ma nincsenek ilyen nevek a mai zenészek között? Vagy akik ilyen minőséget képviselnének? de biztos, hogy van, csak mert oké, okay, vannak még ilyen öreg rókák mint a, én, Eric Clapton meg ilyesmi, de hát mondjuk biztos vannak olyanok, hogy fiatalabbak is, és ma éppen a, a legjobbak de hát ha évközben néha vannak ilyen koncertek ahol el lehet hívni őket az nem lehet, hogy emelvén a szigetnek a színvonalát erre hívnák el őket? Ezt így most így nem tudom... Nekem az volt a benyomásom, néz, is hogy ez egy költségvetési kérdés. Tehát igen, én nekem igen. az a gyanúm, hogy azért nagyon sok olyan, olyan ö, ö, zenekart hívtak meg, akik még az is lehet, hogy talán ingyen játszottak egy részük, tehát én nagyon névtelen valakik, és, és egyszerűen, hogy legyen valami, mert zúzni lehet, arra jók, és na, nagyon sok ilyen punk zenekar volt, legalábbis amikor meghallgattam ilyen videókat, amiket készített volt, ott meglepő volt, hogy ez az ilyen, ilyen kvázi punk stílus, tehát tulajdonképpen olyan eléggé alacsony színvonalon, zeneileg alacsony színvonalon művelt, ilyen, ilyen csappodás, ilyen zúzás volt. Szóval nem, mert abból, abból is lehet nagyon jót csinálni, de ezek nem olyan voltak. Igen, ezt akartam mondani, hogy meg azért megvédjem a punk zenét, mert abból is van el, elég igényes, meg elég nagy nevek, akik például nem is voltak soha a Sziget Fesztiválon. Ez tényleg szerintem annak a kérdése, mert most vegyük az uh. európai fesztiválokat beköntel kezdve, mindenhol, ahol ugye a metal zene kap fő szerepet és tényleg csak metal zene van, és mégis szerintem nagyságrendekkel többen van a Sziget Fesztiválon. A Sziget Fesztivál mindig megcéloz egy célközönséget, és szerintem úgy próbálja összeállítani a programját. Biztos, hogy sokkal több rokkar is lett volna kint a Szigeten, hogyha több sok program van például a nagy színpadon, mert a kisebb színpadokon azért megtalálhatók ezek, de mégse, hogyha nagy színpadon lennének, akkor egy másik közönséget kellett volna megcéloznunk, ami viszont ö, azzal a, hogy mondjam, a jár, hogy ö, lehet, hogy pont azt a réteget ö, célozzák meg, aki nem tudná kifizetni jegyeket. Én azért, mondjad? Ja igen, bocsánat, csak az jutott még az eszembe, hogy tehát nagyon furcsa az, hogy, hogy lehet, hogy tényleg ez egy ilyen megfontolt választék, hogy egy bizonyos szóval nem igazán kifinomult ízléssel rendelkező réteghöz, ilyen tömegízléssel rendelkező réteghöz szánják a dolgokat, pontosabban olyan hogy olyan kommerciálizálódott ízlésű, tehát ilyen ez tulajdon ilyen teszkó gazdaságos Igen, kategória. Igen, vegyes, tényleg mindenki akarnak szolgálni, és ez benne is van az És olyan emberek rengeteg... is, olyan emberek is keresik föl, akik, akik, akik szóval nem, nem az a, az a hippi nemzedék, meg rockerek, meg nem tudom micsoda, ahol van valamilyen kis pici, legalább valamennyi esmeízi, hanem tulajdonképpen ők, ők fogyasztók, és, és a, a boltban ugye lehet vásárolni az elkoszolódott és szétszagadott ruhákat. Tehát ez már egy, az egy egészen más kategória. Ugye nem arról van szó, hogy valaki nem tudom, én, lázadásból rongyokba jár, hanem arról van szó, hogy 25 ezer forintért vesz egy rongyot amivel utána ki fog menni a szigetre, és a szuperül rondyosra fölöltözve, de marha drágán és nagyon megválogatva, ott fogja mutatni, hogy ő milyen menő, mert most az a divat. És, és azért furcsa, mert itt van a, ez a kordagyőr, meg a barátságklárél, aki, aki gyanús, hogy ugye először eleinte mindig egy picit ciki. És az emberek ottan csápolnak, meg izlélnek egy piziciki, ide itt most már többről van szó, most már szeretik őket. Tehát itt igazából arról van szó, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a, hogy mondjam csak, hát hadd mondjam így, hogy ilyen kispolgári izlés üli ott a diadalát, és megkapja a maga, maga a kispolgári vacak minőségét az úgynevezett punk -punk zenébe vagy hip-hopba, vagy mit tudom én, tehát abban is a hasonló kategóriát e, hozzák be. Mert ezeknek igazából ez a nyálas Korda György tetszik, aki egyébként mind ember egy jó pofa valaki, tehát nekem nincs semmi bajom vele, de hát <kül> na, szóval valahogy nem a, hát a Szigetre poénból jó, csak most ez az a baj, hogy úgy tűnik, hogy már több lett, mint poén. Ez kezdik az emberek komolyan venni. És a többi is ehhez hasonlul, mert tulajdonképpen itt nincsen igazi... Még, tessék. Én nekem még erre a Tesco gazdaságosra rácsimpaszkodnék, mm -hmm. hogy én is amúgy kimentünk, jártam, hogy riport, alanyokat, meg egyéb helyszínt nézzek, ugye ezzel viszont volt a műsorunk témája, hogy megnézzem, hogy milyen lehetőségek vannak délelőtt, 9 órakor, mondjuk az étkezés, meg egyéb szempontjából, mi a vélemény az embereknek, és akkor találtam egy helyet, ahol valami. Ez volt. Ott vonaglás, mint a piocárka éppen a kis iszabba, tehát amikor már a végüket járják, mindenki totál részeg. És én úgy gondoltam, hogy legalábbis az én érzésem az volt, nem biztos, hogy jó lett, tényleg lehet, ez generációs probléma van. Nekem az volt az érzésem, hogy egy igénytelen zene, és eleve azért igénytelen, mert úgy számítanak, hogy ezek is be vannak rúgva. Azt se tudják, miről van szó. Derékig, vagy térdig minimum a kólás üvegekbe, sörös üvegekbe, meg mindent tudjam, mígbe Hát most miért hozzak én ezeknek olyan együttest, aki valamilyen értéket képvisel, ha már mit tudom, a 20. sör után úgy is csak bum, bum bum bum bum, bum bum, dumban. Én vagyok elmaradom. Nem, ez nem te vagy ezt ez tényleg ez így ezt a zenét nem lehet máshogy sokáig elviselni. Mint ahogy ő, például egy rock koncertet se lehet, ő, én ezért se most lehet, hogy kövezni, ezért se szeretem annyira az icd t mert nekem nagyon egyhangú a zenéje, pedig jó, vannak nagy-nagy slágereik, azokat meg lehet hallgatni, Igen, de két órán keresztül egy koncertet igaz, végig hallgatni. 20 darabos nem... sok már belőlük, ez így van. És voltak itt a szigeten? Nem, nem voltam. Nem voltam. Nem voltam. Pedig az, pedig az egy minőség lett volna legalább az ezért, a múltból valami. De hát itt uh -huh. Én bocsánat, nem akarok megsíteni senki szervezőt, meg műsor készítőket ott, de itt nem, nem, nem lehet, hogy azon van, hogy, hogy mind a teljesen te itt már egy ilyen üzleti <gül> dologgá vált nagyon, és az a lényeg, hogy minél olcsóbban, minél több alkohollal, befolyásoltságban lévő embernek adjunk azért valamit, mert hát legyen ez a sziget, de... Tudod, mi a furcsa? Hogy itt volt a Jimmy Page, mit tudom, pefőtetőfi csarnokba, vagy nem tudom én hol, A38-on. Itt hát. volt a, a, a Palmer, az Emerson Lékes Palmer egy nagyon jó kis zenekarral. Egy izé, hát itt 150 Galenzen... ember hallgatta a hát izébe a, Galenzen a Galenzen 38 ban -e is, most nem tudom, hogy milyen, a, az, az, az most jó, hogy ezek a mondjuk carnokban. jó, most mi, mondjuk milyen kicsit nosztalgiások vagyunk, mert milyen régi dolgokat De hát ezek most is nagy nevek a... Igen, de biztos vagyok benne, hogy ilyen minőségi dolgokat lehetne találni. Rengeteget. Mert én tegnap olvastam az újságba, hogyha... Csak akkor lehet, Bocsánat. hogy nem kéne ekkora sziget. Hogyha tegnap előtt olvastam az újságba, hogy az utolsó nap 38 ezer ember lesz, akkor lesz, hogy nem lesz veszteséges. De szerintem, amit te is emlegettél, hogyha ilyen, ilyen komolyabb embereket hoznának meg komolyabb zenekarokat. Azért szerintem sokkal nagyobb lenne a látogatossága, mert hogyha elmegy egy, mit tudom, ilyen koncert, ott is azért komoly pénzeket fizet belépőre, és akkor lehet, hogy azt mondja, hát igen, ez egy nagy név nekem, kimelyek egy napra a szétre, hát összekucarogatom a pénzemet, mert tudom, hogy... Ezzel ez viszont lehet, lehet, hogy az a baj, hogy nem is tudom, múlt héten, vagy talán az, azelőtt egy reggeli műsorban pont ezt feszegették, hogy melyik a mennyiért jön el mondjuk Magyarországra, vagy bárhova, máshova, vagy egy egyáltalán annyit, hogy kilép az ajtaján, mennyiért csinál egy koncertet, és hát elég uh, drága volt, hát Madonna ilyen több millió forintért mozdul meg egyáltalán, hát ezt nem biztos, hogy a szervezők... De hogy tudott el eljönni a Greglék, úgyhogy a, a hajón, az a 30-80 nem fér belkfebb négy-ötszáz ember, még talán annyi sem. Meg hát Uh, a média El tele tudott volt. jönni. Média tele volt ez a hölgy, ez a pink énekesnővel, hogy ő is itt volt, de hát felejthető produkciót. Most például miért jött még egyszer, mikor tavaly is volt? Meg itt volt, tavasszal is van a Városligetben. Biztos, hogy csomagba vették meg, és hogy olyan csomagot. Hát nekem az a, az a rossz érzésem van, és ez tulajdonképpen teljesen tovább viszi a, a gondolatot, hogy hogy egy jó koncert, meg minőségi zene az egy valami. És biztos, akik szervezik, azoknak egy örök dilemma, hogy ez, ez hogy lehet rentáblissan megcsinálni, mert ez, ez egy mutatvány, ez tagadhatatlan. De én szerintem ez a sziget, tehát a szervezők, miért ez egy üzlet. És szerintem, ami azt mondják, hogy most nagyon sokat vesztettünk, akkor még azért valami, azért csak maradt ott. Csak, csak valamilyen, nem hiszem azt, hogy az igazi veszteségben, akkor nem lehet évről évre veszteséget csinálni. Ugyanis bevallották, hogy az lgt vel együtt azért ez már nem veszteség, mert azt ugye nem számították bele a szigetbe, de az is ugyanoda megy végül is. Na, minden plusz, meg, plusz meg csináltak egy másik fesztivált, aminek ugye a mevétele ugyanúgy hozzádódik a végészeket. Igen. De inkább inkább az, hogy, az, hogy túl nagy, és ilyen számuk bűvöletébe került a dolog, hogy mit tudom, Európa a legnagyobb fesztiválja, meg nem tudom micsoda, és tulajdonképpen olyan nagy lesz, mint egy ilyen zenei Tesco, amiben az áru, hát olyan, mint a Tesco-ba, tehát azért kapni ezt, azt, ami, ami márkás, de azért összességében Tesco, azt mondjuk, hogy na jó, hát Tesco az nem azt jelenti, hogy valami minőségit fogsz kapni, hanem valami tömeg árut fogsz kapni, másodosztályú minőségben, jó esetben, és, és olyan körülmények között, ahogy ezt a tesco árulják, és most ne szóljon a tesco semmit, semmit, legyen büszke magára, hogy ennyi üzlete van, de, de hát tudjuk, hogy az nem azt jelenti, hogy első osztályú kiszolgálást kapunk, meg ilyesmi. És itt is az van, hogy egy ilyen tömegigényt kielégít, ahova oda lehet menni, és, és hát több végül, tulajdonképpen azt hiszem, 8000 forintért hány koncertet hallgatsz meg egy nap. Igen, ez Tehát, ez ha így sok, számolod, akkor meg már nem is olyan rossz üzlet. Egy külföldnek biztosan nagyon olcsó. Plusz camping érte. Szerintetek miért van az, még most itt a zenei szünet előtt még ezt kíváncsiak a világ, miért van az, hogy ilyen kevés magyar volt ott? Tehát beszéltünk ott emberekkel, akik kint voltak egész héten, ilyen meg olyan programokkal, civil szervezetek, és teljes meglepetőseimre az egyik civil szervezet is azt mondta, hogy nekik is be kellett szerezni olyan társat, olyan, olyan embereket a, a, a szervezetből, akik beszéltek angolul, és angolul tartották egész héten szinte az előadásokat, mert csak külföldiek mentek. Nagyon minimális volt a magyar. Nem is, besz... nem is tartottak magyar előadást. Hogy a magyarokat ez, hát ez, ez, ez csak... Én nem tudom, hogy amikor elkezdődött ez a sziget, mekkora volt a külföldi magyar arány, de hát azért ez csak jelent valamit, nem? Még pénztárcán kívül is. Nem tudok. Én csak azt tudom mondani, hogy a, a azok, akik ilyen fiatalok, mint a saját lánya, meg mások, maximum egy napra mentek ki. Azt mondják, hogy hát nem ismétlen, nem tetszett nekik a választék. Na, egy rövid szóval szokták kifejezésre jutatni, hogy nem, ezért nem érdemes oda kimenni. Hát idén én is csak egy-egyet vettem volna meg, sajnos nem azon napon voltam kint, de tényleg semmi sem olyan nem volt amit nem azt mondom, hogy tényleg nem volt, amit megnéztem volna, csak úgy, úgy szerencsétlenül voltak szétosztva, hogy egy-egy nap egy-egy ilyen kisebb zenekart hallgattam volna meg, azért meg nem adok ki a pénzt. Azt is, is az, hogy ha meg egész vizet, kivizete az mennyibe kerül, az valami 40 ezer forint biztos megvan, nem? Volt, annyi igen. Tehát voltak meg ezek sajt. az akciók, hogy még a májusban vagy júniusban mm -hmm. elkezdték árosítani ezeket a jegyeket. Akkor nem már publikus volt e a fellépők névsora? Tehát amikor akciós jegyek mennek, akkor már megvan, hogy kik lesznek? Tehát tud az ember mérlegelni, hogy érdemes nekem előbb megvenni, mert ekkor és ekkor ezek lesznek? Vagy az később derül ki? Én nem vagyok ebbe biztos, hogy ez így történt. Hogy előbb meg volt a teljes lista, mint ahogy mint ahogy.. Ki lehetett venni a jegyeket. Zoli, mi elraboltuk, Zoli a technikusunk, és a másik oldalon már az egész civil rádió igazgatósága összegyűlt. Lassan, Lassan a zenét, zenét kérünk látván, látván, hogy teljesen üresre a jözi a stúdió technikai helysége. Viszont ha megengedetek, még nekem is lenne az na. egy kérésem, hogy szerintetek, hogyha nem lett volna ennyi reklám, attól függetlenül ment volna ki ennyi ember már csak azért is, mert hogy tudják, hogy ebben az időpontban a sziget van, és semmi reklám nélkül, meg semmi előadó nélkül kimennének el az emberek. Szerintem volna ki körülbelül. De aki, aki, de a, aki, de aki szeret ki. jól lerészegedni tömegbe, mert ez egy külön speciális élmény, most mindegy, hogy milyen, azt szerintem nagyon fogja szeretni, és az azt mondja, hogy megyünk jövőre is. Igen, úgy, és van mit a tejbe aprítani. Ez ja. már ilyen zenei vonalon nem olyan hasonló lehet, lehet hogy egy kicsit fura a példa, mint a legény búcsú. Amikor úgy is, amikor tudjuk, hogy na most iszunk, bulizunk, meg eh, egyebek, és akkor jó el van felejtve minden, és most ez a sziget is talán az embereknek a tudatába így van, hogy azok kimegyünk, bum bum bum bum bum bum bum mozgunk, vonaglunk, hagyd két jó zenekar azt meghaltjuk, de különben iszunk, amennyi csak lehet. Meg azt hiszük, hisz hát hogy ez csak a pénztárcánk megenged, ugyanúgy, ugyancsak a pénztáncánk, mert hát a kint a, az üzemanyag úgymond azt se került két fillérbe. Igen, de hát van ez. Az, én, én, én két héttel ezelőtt voltam egy, egy jóga találkozón, ahol színdarab, volt egy színdarab. Freedom az volt a címe. És ott különböző élethelyzeteket mutattak be, annak igazolására a színészek, hogy az emberek mit neveznek, úgymond az a freedomnak, ez a szabadságérzésnek, és ott is voltak ilyen, olyan, olyan színi részek, ahol, mint a koncert meg egyéb. És hogy azt hitték, meg az egésznek a hangulata a sugárasztat, hogy azt hiszi az ember, hogy illúzió, hogy most van egy hetem, amikor van egy ilyen buli, hogy akkor, ak akkor, én, akkor én vagyok a freedom, szabad vagyok, azt csak amit akarok, meg halleluja, meg, meg buli, meg eterrel, de hát tulajdonképpen csak egy menekülés valami elől ami utána az év összes napjában rámzódul és nem tudom kezelni. Igen. Tehát nem az, nem ezek a... Én nagyon régen beszéltem a dollyrollal, amikor, amikor elkezdődött a dolíról És mondta, hogy a P-mobil nagyon nem tetszik. A P-mobilosoknak nem nagyon tetszik az ő tevékenység. kérdeztem, hogy miért. És azt mondta, hogy azért nem tetszik, mert hogy ilyen, hát, tudod, ilyen kis vidám zenét csinálnak, amikor inkább a problémákra kéne felhívni a figyelmet. És el a Doli azt mondta, a, a Schuster, vagy nem is tudom, hogy hívják, hogy hát úgyis annyi problémáik van az év, nem tudom hány napjában, hát akkor legalább arra két-három órára, ami eljönnek, addig akkor legyenek egy ilyen kis rózsaszín felhőbe. Na most az a kérdés, hogy ez a sziget jelenség is, meg ez a mondjuk ez a Doli rózsaszín felhője, hogy most mi a fontosabb, az, hogy a valóságot ö, realizáljuk, vagy adunk a sok nehézség közepette néha valami rózsaszín felhőt. 489 vagy 0 98 -00. legyen ez a kérdés nyilvános. Folytatjuk a Krétakör itt a civil rádióban. Lakatos Gyula vagyok, Bányai Gézával és Gruber Zolival. A Sziget jelenségről beszélünk, és itt van egy vonalba, a vonalban egy olyan kedves uh, ismerős, aki eltöltött egy hetet egy civil szervezet keretében. Uh, Szerbusz, Igen, sziasztok! Üdvözlöm a civil rádió hallgatóit! Szeretnénk megkérdezni tőled, a Sziget jelenségről beszélünk itt a rádióban, hogy te kint voltál, nem csak ebben az évben, hmm, hanem ugye jó, tudom, már több éve kint vagy. Igen, mert a hetedik évvel kint voltam. Szeretném megkérdezni, hogy neked mi a tapasztalatod az elején tapasztalható érzésekkel, hangulattal, meg a mostanival. A Szigetek a sziget Igen, igen, igen. Hát, hogy, hogy, hogy ott mi változott de... szerinted, mi lett jobb, rosszabb? Uh -huh. uh, hát nekem most már gyakorlatilag 7 éves tapasztaltam, tapasztaltunk, mint a Jógasátorban. Mindig, mindig önkénteskedni jöttünk érde, tehát én úgy nem vettem és soha a szigetem, hogy csak úgymond bulizni őjekként, fiatalként sem. Uh, el kell, hogy mondjam, hogy ahogy tehát az ők, az infrastruktúra azért egyre civilizáltabb lett. Mert tudom azt, hogy sokan azért jönnek a fiatal között a szigetre, hogy végre lehet nomádkodni egy hétig, de... de az, az infrastruktúra azért a tapasztalat, szerint jobb lett. E, e, minden évben egy kicsit más és más a sziget. Tehát e, idén ugye volt LGT-koncert a 0. napon, tehát már egy mínusz 1 napon kellett kitelepülni, úgyhogy ez most, most én úgy éltem meg, mert szerintem úgy értem, hogy mindannyian jó hogy egy nagyon hosszú szigetnek a végén. vagyunk. még itt vagyunk kint, egyébként most pakoljuk össze a sártrunkat, párjuk a teherautól, mert egy hosszú-hosszú szigetet csináltunk. Én úgy. már idéztelek téged itt a műsorunkban, azzal kapcsolatban, ugye te mondtad nekem, amikor ott beszélgettünk. Igen. A civil rádiós műsorban, hogy kb. 80% a külföldi a látogatóknak. Így volt ez régen is? Hát vagy a, ez? Aki, aki ugye hozzánk jött, hogy ide jogát jött, régebben más volt az arány. Tehát pár évvel ezelőtt még olyan felefele -fele volt az arány. És idén viszont azt tapasztaltuk, hogy, hogy rengeteg-rengeteg külföldiak. Igazán ugye valószínűleg tartom, hogy akik kint al, aludtak a szigeten, ő, ők, ők voltak inkább a külföldieknek, mondjuk ugye vidékiek Magyarországról. És ugye az esti koncertekkel jöttek be a budapestiek és budapest környéke. Például a sárcunk csak mindig reggeltől gyakorlatilag olyan évfélig voltunk általában nyitva. És azt tapasztaltuk, hogy délelőtt, délutáni órákban inkább jöttek a külföldiek gyakorolni, tehát akik bent voltak a szigeten, és este felé pedig jöttek, érdeklődő. nem annyira gyakorolni, nem érdeklődni a budapesti budapest környéket, tehát magyarok, akik, akik csak egy-egy koncertre látogattak meg, az éjszakaiból látogattak be a szigetet. Tehát de nagyon érdekes tapasztalat. Odaig jutottunk már, hogy, hogy ugye mi jogafoglalkozók, az ilyen 20 perces, 25 perces jogafoglalkozásokat tartottunk itt a, a szigetön jogosat. Odaig jutottunk, hogy már már is, ha beült 5 hat fiatal, akkor megkérdeztük esetleg, hogy van-e a, a, a magyarokat, beszélnek a -e angolul, mert akkor csak angolul tartani a foglalkozást Akik titeket meglátogattak, azoknak volt véleménye a Szigetről, hogy például mennyire élvezik az ottani zenéket, vagy a programokat? E, igazán így nem volt ez téma. Tehát... E, e így mi nem végeztünk ilyenfajta közvénykodatást, meg úgy nem nagyon beszélgettük, látszott egyébként, vagyok, hogy élvezik a szigetet teljes mértékben. Tehát nem, nem olyan ilyen negatív felhangok, hogy most én rosszul érzem magam, meg ennek ezt nem is láttuk Tehát ö, ö, azt tapasztaltuk, nagyon érdekes dolog ez, mert ugye mi is itt a tevékenykedtünk tevékenykedünk mindig, és éppen azon gondolkodtam, hogy több Cívülsziget is van, aki meghirdet programokat, hogy gyertek három órára egy előadásra, gyertek öt órakor ide vagy oda. Én azt tapasztaltam hogy az átlag sziget lakó az úgy működik, hogy kinéz a programfizetből egy programot, egy koncertet vagy bármilyen programot, elindul oda, és teljesen más ragad le tehát ezért a, a, a fix programok itt a civil szégeten szerintem nem annyira lehet, hogy másnak más a tapasztalata szerintem nem annyira működnek. Tehát mi is volt ilyen év, amikor megpróbáltuk azt, hogy azt mondjuk, hogy 12-kor, 1-kor, 1-kor, jó foglalkozás, most akkor nem jöttek, amikor meghirdettük. Viszont amikor ott ülünk, és akkor jön néhány fiatal, hogy szeretnénk gyakorolnak, minden további nekül innek hogy elő A következőt szeretném meg tudni tőled, hogy ugye egy zenei fesztivál buli, sör, Szórakozásról szól, és te kimentek oda egy jóga sátorral, egy ilyen belső elvonulásos programral. Az emberek egy ilyen közegben, ilyen körülmények között, mondjuk amikor már mondjuk elmúlt dél vagy kora délután van, uh -huh. amikor már esetleg több dobozossal is lecsúszott a nagy meleg batorkokon. miért keresik föl az ilyen jellegi programokat? Uh -huh. Ez uh... Nagyon érdekes most, ez volt az első év, gyakorlatilag, hogy nem a, nem a civil szigeten ugyan, de nem közvetlenül a fő utat, a betonólet voltunk, hanem nagyjából egy 50 méterre belje volt a sátunk. Ez na most mindenféle logókat tettünk, föl meg narancsárga zászlót, ami éreztük, hogy itt most egy úgymond jó központ működik a, a szigeten, de ez mindenképpen megszűrte egy kicsit a látogatókat, tehát egy. egy egy ö, totálisan részeg fiatal, aki, aki ö, már nehezen botorkál, ö, lehet, hogy meglátja a főútról, hogy itt most mondjuk ki van írva, hogy joga, de a, odáig már nem tud lejönni, szóval messze van neki. És ö, igazán, akik, ö, de most hozzátartodik a sziget feelinghez, hogy, hogy ö, a fiatalok sörrel a kezükből jöttek, megkérdezték, lehet a -e jogázni, és akkor letették a sört, a bejáratot, és ö, mondjuk leültek, és akkor gyakoroltak, gyakorolgattunk egy kicsit. Értelmeszerűen nem olyan itt a foglalkozás, mint a, amikor kint a városban vagy, ö, gyakorlunk, vagy akár otthon gyakorol valaki. Inkább csak így, így ki lehetett próbálni ezt a dolgot, de el kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag ö, érdeklődőek voltak. Tehát, tehát ö, nem tudom, a, az egész hét alatt, most nem akarok rossz számokat mondani, de két-három úgymond kötekedő ember volt, aki azért jött ide, hogy most akkor úgymond beszóljon nekünk, hogy nagyon nem érteljünk. Tehát aki ide jött hozzánk, az mind azért jött, mert valamit szeretett kapni tőlünk. És hát remélem, hogy Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat. Én is köszönöm a lehetőséget. Én Ógrádi Lászlót hallották, és megkérjük a kedves hallgatókat, hogy amennyiben van saját tapasztalatuk véleményük, osszák meg velünk is a többi hallgató,val a 489.09.99-es telefonszámon. Nektek mi a véleményetek, hogy az a sok civil szervezet, az, aki kimegy, nem zenei területtel. Hogy, hogy a Laci is mondta, hogy megkeresik őket, az itt elég sokan. Hogy van ennek értelme? Szerintem mindenképpen van értelme, mert én végigjártam a, ezeket a sátrakat. És különösen a védőknél állatvédőknél, de más helyen is egészen komoly forgalom volt, a, a tele volt a sátor délelőtt már. Mm. És ott mit tudom én, rajzoltak, beszélgettek, stb. Tehát egész biztos, hogy ennek, ennek van jelentősége. Itt inkább legfeljebb az egy kérdés, hogy az aránya ennek a civil szigetnek a szigeten belül milyen. Mert azért ez egy kicsi, kicsi civil sziget volt, és úgy tűnik egy, egy, egy, egy eléggé összeszűkülő szűkülő civil sziget az előző évekhez képest sokkal kevesebb e, e, civil tudott oda kimenni kitelepülni. Már pedig mm, ez egy nagyon pozitív irány lenne ahhoz képest, hogy a, a civil szigeten a kereskedők települtek ki egyébként leginkább. Tehát a másik úton végigmészet hátul, ugye az első a, a, a budai oldal felé eső részen van ez a civil út, a civil sziget, és a másik oldalon meg más uh, ilyen útonalakon, hát uh, bazár van végül is, meg, meg kocsmák, meg még És uh, hát nyilvánvaló abból úgymond föl lehet tartani a dolgot, de ennek van komolyabb uh, ereje, és én azt szerintem ez így jó. Hát én például láttam, hogy azon a sátornál most nem tudom melyik civil szervezet volt, ahol kerámikusok voltak. Volt több korong is, meg nagyon sok asztalt, tele agyaggal voltak foglalkozások. Bármikor jártam arra, mindig tönve voltak. Viszont, ami feltűnt, hogy egyet... Milyen idő között? Hát Tényleg szépen 9-től 10-ig jártam körbe. Után... Nem, nekünk úgy volt adás, hogy 10-től 12-ig. Tehát, amikor oda mentünk mi a Gézával, akkor én körbe mentem 9-től 10-ig, tehát az adás kezdetéig utána, amikor vége volt délben az adás vége, akkor mentem, mentünk, illetve megint körül 12-től 1 óráig. És mindkét alkalommal, amikor arra jártunk, illetve hát többször is, ahogy ker kerültünk ez a kerámikus uh, sátornál is voltunk, mindig tönve volt, ami, amit én szeretnék megjegyezni, mert nagyon feltűnt, hogy ott tényleg azért lehetett látni, hogy bocsánat, hogy nem minősítenek, hogy intellektuálisabb emberek, fiatalok voltak. Akiről tényleg az ember kinézte, hogy Na, ez, ez, ez, ez ebben nincs alkohol, ez tényleg egy, egy kinézetre és egy úgymond értelmiséginek látszó emberi lény, és tényleg, tényleg ezzel foglalkozott, tehát nagyon tetszett neki. Viszont nem nagyon láttam tényleg abszolút olyan, aki, mit tudom én, aki már egy kicsit olyan más kategóriában. Most nem akarom, hogy, hogy punk vagy valami, mert tehát ez nem minősítés. De például Hát azok már ilyenkor már ott jobbra-balra, mert már be voltak. De akkor, amit a Géza említett, hogy hát jó lenne, ha minél több szervezet menne ki, de hogyha ezek szerint annyira nem érdekli az embereket, akkor viszont fölöslegessé vár, és lehet, hogy az elmúlt évek tapasztalata ahol egy-egy szervezet pont ezért nem ment ki, mert hogy hát ne, nem volt senki vevő a, a kis dolgokra. Hát a legjobb tudomásom szerint inkább egyre nehezebb kijutniak a civil szervezeteknek, mert nem kapnak uh, megfelelő támogatást hozzá, vagy jegyet, vagy mit tudom én. Tehát így, ez nem annyira nagy vonalú most már a sziget, mint volt évekkel ezelőtt. Hát egyik beszélgető partnerünk is elmondta, hogy ha nem kaptak volna, <gül> nagyon nehezen kaptak, de ha nem kaptak volna támogatást, akkor ők ebben az évben ki se tudtak volna, nem mm -hmm. is mentek volna ki, tehát szóba se ki volna, hogy kimenjenek, de nagyon-nagyon nehezen kaptak ugyanakkor az is kérdés, hogyha több, mondjuk kerámikus sátor lett volna, hogy lehet, hogy az is tele lett volna. Vagy ha hasonló más ilyen kézműves tevékenységeket folytató ö, ö, civil szervezet van kín, akkor lehet, hogy azért... De nem tudom, mennyire volt ott kint délután, de... Délután, mondjuk egy óráig voltunk kint. De utána, amikor elkezdőnek a koncertek, akkor viszont szerintem még ugyanúgy le a Leapad. civil szervezeteknek így a, hát ahogy az embert végül is. Szerintem annyira ez csak délelőtt folyamán, amikor pihennének az emberek, és mégis azért valamit csinálna, akkor betér az, ezekbe a sátrakba. Én így gondolom. Mindig csak délután kezdődött a zene? Igen, akit én után, mondjuk délelőtt láttam ilyen egész kis pódiumon ott bazseválni, akkor azok ilyen kis ilyen alkalmi zenekarok vagy valami? Valami. Össze. Igaz, hogy nem is voltak sokan azokon a helyeken ahol mm. ilyesmi, mert majd van, na, nagy tömegek voltak ugye a tisztálkodó helyeken, akkor az étkezési lehetőségeknél ott töltötték el az idejüket, főként a fiatalok. Viszont attól függetlenül tényleg nagy öröm volt, hogy láttuk azt, hogy voltak olyan civil szervezetek, akik mint az állatvédők, környezetvédők, és azoknak a, a sátrainál is voltak foglalkozások, rengeteg ilyen kitöltésre váró Kérdői. kérdőívek, és nagyon foglalkoztak velük a fiatalok, és ezzel kapcsolatban is van itt a vonalban egy kedves hallgató, Gerecs Gábor. Szervusz Gábor! Jó. Köszönjük szépen. Érdekelne minket a szigetről beszélünk a sziget jelenségről, hogy te is kint voltál egy civil szervezettel a szigeten. Milyen szervezet ez tulajdonképpen? Milyen állatvédelmi foglalkozunk? Ez a Fauna Egyesület, akik nagy állatok védelmével foglalkoznak. Tehát ilyen vágó állatokkal. És te egész héten kint voltatok ott a szigeten? Én tehát csak egy napot ott voltam, maga az a több, többiek végig, igen, többiek végig szint voltak. És ezzel kapcsolatban szeretnénk, ha tájékoztatnátok a kérdés hallgatókat, hogy tulajdonképpen te mit csináltatok ott, és amit csináltatok arra a ottani közönség, tehát ugye aki zenét ment ki hallgatni, és hát mondjuk ez volt a fő irányon a szigetekre, mennyire érdeklődött a ti tevékenységetek iránt? Hát ö, volt többféle ilyen kampány is, ami most folyik a faunánál, illetve ilyen, ilyen tájékoztató jelleggel volt ö, ö, ilyen kétféle játék, egy totó, meg egy, egy másik ilyen játék, hogy ki kellett válogatni, termékeket tesztelik állatokon, és volt két kampány, egy aláírásgyűjtő kampány, illetve egy ilyen fotó, ö, fotókat gyűjtünk, gyűjtöttünk, együttünk gyűjtünk egy kampányhoz, ami a 2.5-es tartás ellen szól. Hát az emberek vevők voltak rá csak az a baj, hogy, hogy ott a szigetem az Zöld udvar eléggé dugva, és hát kevesen mentek be, tehát nem volt olyan nagy rohamot. Az a Zöld udvar az mit e, e, takar jelen esetben? Hát pár ilyen hát több civil környezetvédő szervezet volt így a zöld udvarban, így a szigeten külön van a, a civil sziget mellett egy zöld udvar. És ennek nem lett az oka, hogy, hogy nem mentek sokan, hogy lehet, hogy hát ők eleve az zene miatt mentek oda, és hát... Hát igen, ez valószínű, hogy, hogy nem annyira érdekelte ez őket. És akik oda mentek, tehát részletek ebben a kitöltésekbe, így korosztály alapján lehetett valamit lemérni, amit ott, ott voltál, hogy kik érdeklődnek, jobban kik vesznek részt ebben a programokra, kik Hát lehet... inkább, inkább a fiatalok, tehát az ilyen 20-30 év körüliek. Tehát 20 fölött inkább. Ez magyar külföldire egyaránt vonatkozik? Hát több volt a magyar, de voltak volt külföldiek is. Ti egyáltalán raktatok ki idegen nyelven dolgokat? Tehát a külföldiek ugyanúgy megértették, hát, hogy miről van szó? Nem, nem. Sajnos nem volt ö, úgy kimondottan szórólag, de tudtuk tájékoztatni uh -huh. a külföldiek. Mert ez lehet, hogy akkor elég erősen befolyásolta a dolgokat, nem? Hát nem, mert nem is nagyon jöttek a külföldiek. Tehát egy-kettő betézet, akiket esetleg érdekelte, de, de a többiek nem, nem is jöttek. Uh -huh. Vagy ha jöttek, akkor végig mentek mert így bevágták az utat. És nektek a, a vélemény mi volt erről, hogy megérte a civil szigetre kimenni? Hát uh, mindenféleképpen megérte, mert így is összegyűlt uh, sok aláírás, uh, a pár kép, úgyhogy, úgyhogy azért megérte. Meg, ha jól tudom, két önkéntes is sikerült szerezni, úgyhogy ez az aláírások, ezek mire vonatkoznak, és ez hova lesz benyújtva? Hogy... Ez az aláírásgyűjtés kampány, ez egy ilyen nemzetközi kampány, amit a CIPSZ, egy nemzetközi állatvédő szervezet indított, így a világon mindenhol, világ szerint 200 országában, és rengetegen csatlakoztat hozzá, itt van a Fauna is többek között, és így, így gyűjtik az aláírásokat, és ezt majd az ENSZ-nek szeretnék benyújtani hogy tegyen egy ilyen nyilatkozatot, ami, ami még nincs. Ez van egy weboldal címe is. Ez a ww.animalmattermi.com vagy org. És ott, ott is alá lehet ezt írni. Igen, internetes lehetőség. Igen, ilyen. Meg hát lehet papírra is gyűjteni. Értem, nagyon szépen köszönjük az információt a tapasztalatidról uh -huh. Köszönjük, hogy velük voltál. Köszönöm a hívást. Köszönöm szépen. Térjünk még vissza a zenére. Ha tőled függne Zoli, akkor te kiket hoznál még? Tehát fiatal szemszögből nézve, lehet ezen még változtatni? Tehát lehet színesebbé tenni ezeket a dolgokat? Tehát van például olyan zene, zenei kategória, ami egyáltalán nincs képviselve, de mégis lenne rá igény? És valamilyen okból ez nincs jelen? Szerintem a zenei kategória nincsen, amit uh, most itt nem képviselt a. vagy nem lehetett volna sembolni. Lagzilajcsi volt például, hm. Nem csak például zenekar sem volt, volt szal azért. <gül> ilyen helyen egyáltalán soha de. nem volt. Tehát népzene, tehát nincs népzene. Még a Lajcsi, az nem népzene. <gül> Na nem, csak kérdezem De azt hiszem nem. Nem volt ilyen. Erre, erre biztos, hogy <gül> nem tudok válaszolni, hogy nem volt ő, de tényleg nem tudom, hogy az a baj, hogy nagyon sok zenei réteget kell képviselni a szigetnek, és emi emiatt lesz szerintem olyan, olyan amilyen, mert hiába van rengeteg előadó, de azért ők egy nyár folyamán ők is elég sokszor lépnek föl, és nem biztos, hogy pont a sziget kedvéért ők ide el fognak jönni, mert hogy hát ez a sziget. Én nem tudom, nekem megmondom, hogy szinte nincs információmról hát a tudtok, hogy nemzetközi szinten a zenei életben mennyire elfordott a sziket. Nemzetközi. Hát akkor. Hát nézzük csak a e MTV... statisztikát, hogy sokkal több külföldi volt. Tehát akkor mégis tudják, hogy. De, de például mondjuk mondjuk az a, a zenei csatornák, van? a külföldi zenei csatornáknak a műsorára terítékre kerül. Szerintem a... ez nem jelent semmit. Nem jelent semmit? Nem. Ez olyan dolog, azért mondtam a Tesco-t, ez olyan dolog, hogyha van egy nagy vállalkozás, ami már kezd egy kicsit túl nagy lenni, akkor az szinte biztos, hogy a minőségre vársára fog menni. A lehetetlen tömegben állandóan minőséget adni. És ez egyszerűen meg fogja válogatni, vagy meg fogja változtatni azt is, hogy kik azok, akik ezután érdeklődnek. Tehát nem ugyanaz a, a kicsit kifinomultabb, érdeklődésű, hanem egy sokkal vagy mondjam, kommerszebb érdeklődésű tömeg fog oda menni, mert a pénz abból fog visszajönni, és ettől a kezdve én ezt, ezt már nem is kulturális jelenség, hanem ez egy üzleti jelenség. Amikor elkezdődött a sziget Magyarországon, a a ahogy én utána néztem, akkor még nem volt hegyalja fesztivál, nem volt volt fesztivál, ezek nem azért jöttek létre, hogy valamilyen egyensúlyt hozzanak létre? Hogy akik ott kimaradnak, akkor lehet, ez mások? Ez az egyik magyarázata, meg lehet az, hogy most már minden nagyobb eseményt már fesztiválnak hívunk, és hát végis rájuk is rájuk ragadt ez a dolog, de ha azt nézzük kicsibe például, mert én ugye kint voltam a tavalyi, meg az idei hegyai a fesztiválon is, a tavaly nekem jobban tetszett, ugyanis a fő előadó az nekem egy kedvesebb előadó volt, de az ide is el volt annyira rossz, de valamelyes nekem a tavai jobban tetszett. Nem tudom, jövőre lehet, hogy valaki olyan fog jönni, aki nekem még jobban tetszik, és akkor ez már megint dönti a mérleget, attól függően, hogy tényleg, hogy kik a, akik részt vesznek a fesztiválon. Az a dolog, hogy beszélgettünk, hogy vannak ked ugye az árról beszélgetünk, hogy, hogy bizonyos értelemben a napi 8000 forint, hogy hány koncert meg meghallgatsz, az, azért ha a sima napjaiban mész egy koncertre, hát akkor az egy, egy jó ár. De mond említetted, hogy vannak kedvezményes lehetőségek, hogy az ember jóval előtte megveszi. Hogy akkor az ember, amikor ilyen kedvezményes lehetőségekként vásárolj egyet, már ismert az, hogy ki mikor fog fellépni. Tehát tud? Én szerintem nem. Szerintem mindegy. Mindegy? Uh -huh. Amikor ilyen sok ember, ilyen sok, hogy mondjam, előadó várható, akkor ez majdnem mindegy. Nekem az agyonum, hogy, hogy nem ezért lesznek egyet a szigetre, mert ez vagy az fog jönni, hiszen akkor arra a napra vennének egyet. A másik, hanem, amivel hanem így... a Azért, mert ott vég lehet bulizni valamilyen, mondom. Másik dolog az, amit, nem tudom, tavaly is, meg tavaly előtt is a Sziget ezzel próbálkozott idén nem tudom, hogy hát lehetett szavazni, hogy hát kiket szeretne látni, ugyan nagy közönség a nagy színpadon. Hát ebből a szavazásból az eredményével se vagyok szerintem annyira megelégedve, mert nem hiszem, hogy a legtöbbet ezekre a zenekarokra, akiket elhívtak, ezekre szavaztak volna, hát őket tudták megfizetni, ők jöttek el, ebben az időpontban nekik ez volt a jó, és szerintem ez, ez így működött. Megműködik. Na, de, de épp azért feszegettem előbb ezt a külföldi dolgot, amire azt mondtad, hogy nem biztos, hogy lényeges. Tehát, hogyha mondjuk egy külföldi zenei csatorna, jó képet fest az egészről, és hirdeti meg minden, akkor nincs az, hogy a nagy stárok, meg a komolyabb zenekarok azt mondják, Fú, hát ide, érdemes el, eljönni még. Még nem nagy ázsiai ér is, mert ez, ez a mini hely, és ha én itt szerepelek, akkor az én értékem is növekedik? Most nem, nem az igazán a nagy Én Szerintem most mi olyasmiről beszélgetünk, ami, ami azt mutatja, hogy nagyon naívak vagyunk, ha erről beszélgetünk mert most nagyon-nagyon szélsőséges leszek, mi meg vagyunk ezt tekintetben vezetve a, a, a zenei csatornával, nem tudom, ezek mind kereskedelmi vállalkozások. Olyasmiről próbálunk spekulálni, mert ezen másokat is persze gondolom hasonló dolgok érdekelnek, hogy úgy képzeljük, hogy itt valamilyen, nem is tudom milyen fajta, művészi vagy más dolgok mozgatják a dolgokat. Miközben a dolog a művészek nélkül nem működne, tehát kell, hogy legyen valami, ami, ami a, az églis az árucikknek az alapját fogja képezi, ezért tulajdonképpen nem erről van szó mert a, a zenei csatornák gondolkodni, ami, ami tévutakra visz bennünket, mert azt hiszük, hogy, hogy valami, valamilyen kulturális dologhoz szólunk hozzá, már pedig nem másoknak a, a jö, ügyesen kitalált jól marketingezett üzleti ö, ö, ö, kezdeményezésüknek vagyunk tulajdonképpen a. a, a Hát, hogy menjem a fogyasztói ezáltal is. Gyula, amit te megmondtál, hogy nem számít ez a 60 ezer ember például, hogy egy-egy nagyobb előadónak, hogy eljönjön. Nem számít. Mert van mondjuk neki, a világon több millió rajongója, most az a 60 ezer, ahhoz képest szerintem tök kevés. A másik az meg, hogy a Sziget is úgy reklámoz a biztosra, akik már fel fognak lépni. Őt nem fog mondani, hogy hát mi próbáljuk elhívni amit említettem, például a Madonnát, vagy ak akármelyik nagy előadót mondanám, próbálna ezzel reklámozni. Ha nem jön el, akkor nem jön el. Most ez neki ez így negatív reklám lenne. Ő a biztosat reklámozza, ami már lesz a Szigeten. Amellett lehet, hogy ő konzultált ezekkel a nagy előadóknak a menedzsereivel, de hát ezt soha nem tudja meg a közvélemény. De ha úgy is lenne, lehet, hogy nagy túl drága lenne, és akkor meg aztán tényleg veszteséges lesz az egész. É. Mert sorozatban nem lehet idehozni nagyon-nagyon drága embereket. És talán fölösleges is. Privát emberként mi kimennénk? Iggyen, egyáltalán, igen. <gül> Zoli? Lehet, hogy csatlakozom a sorról. <gül> okay. Mi nagyon rossz partnerek vagyunk szerintem, és bocsánat is kell kérünk itt a Sziget szervezőtől. Nagyon jobban. fikáztuk az egészet, de hát nem, azért Igen, én mondtam jó jót is, is. Például, hogy rengeteg erőfeszítés láttam a rengeteg koszt Tehát mondjuk a szervezésre nagy erőfeszítés az, az, az van, van, van ezt találhatatlanul. Jobban avenzselom úgymond a kisebb fesztiválokat, mert ott tényleg a Magyarország krémje, én engem jobban érdekel, ugyanis inkább a magyar nyelvet hallgatom, mert azt értem, mint a más nyelveket, ott viszont egy-egy nagyobb előadó, így is, úgy is eljön, úgyhogy szerintem a kisebb fesztiválok jövő. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk maradtak, és kívánom, hogy jövőre is, hogyha lesz Sziget Fesztivál és van, azért menjenek ki, Megéri a sok civil szervezet miatt, tényleg nagyon sok értékes civil szervezet volt, biztos nagyon sok jó zene is volt, egy év múlva... És itt találkozunk, mert Két hét múlva, mindent visszaszívtunk. <gül> <gül> két hét múlva, és itt folytatjuk a Krétakör adásában, várjuk Önöket, maradjanak tovább is a civil rádióval, köszönjük a viszonthallásra. És átló se kefénehet, hogy itt a, a, a szigetesek megvernek a kapu előtt, amiket mondnál, még nem hallatszott adatom. <gül> köszönjük a viszonthallásra.